Розділ сьомий. Струнку горобину біля млинської греблі хотів хтось зрізати собі на вудку. Багато літ минуло з того часу, а дерево стало товщим за його руку. З подивом глянув на нього й пішов далі. На берегах потічка все ще зеленіли непрохідні хащі папороті, цілий ліс, в якому худоба витоптала доріжки приховані під склепінням листя папороті. Продирався через ту гущавину, як у дитячі роки, розводячи руками й обережно переставляючи ноги. Комахи й вужі розбігалися, коли він наближався. У гранітній каменоломні застав тернину, серед якої росли айстри й фіалки. Зірвав кілька квіточок, давно знайомий, рідний запах нагадав йому минулі дні. Вдалені синіли пагорби, на яких розкинулося сусіднє село, а по інший бік затоки кувала зозуля. Сів і незабаром почав насвистувати. Раптом почув кроки на стерці. Був вечір, заходило сонце, але тепло ще тремтіло в повітрі. Над лісами, пагорбами і затокою панував безмежний спокій. «Яка жінка йде до каменоломні. Це Вікторія. Вона несе кошик». Йоганець встав, вклонився і хотів піти. «Я не думала перешкоджати вам», – сказала вона. «Я тільки хотіла нарвати трохи квітів». Він не відповів нічого і не спало йому на думку, що в неї в саду багато квітів. «Я взяла з собою кошик, щоб зібрати в нього квіти», – говорила далі. «А може, не знайду жодної квіточки? Треба нам квітів на вечір. у нас будуть гості». «Ось тут айстри фіалки», – сказав він. «Вище на пагорбі завжди росте хміль, та тепер, здається, ще дуже рання пора, він ще не цвіте». «Ви плідіші, ніж раніше», – зауважила вона. Два роки вже минуло. Ви були за кордоном, я чула. Я читала ваші книжки. Він все-таки не відповів нічого. Спало йому на думку, що він міг би сказати «До побачення, пані» і піти. Від того місця, де він стояв, усього один крок до найближчого каменя, потім один крок до неї. Він міг би звернути у бік. Це вийшло б майже само собою. Вона стояла на його дорозі, мала жовте вбрання, і червоний капелюх була надзвичайно гарна, шия у неї була оголена. «Загороджую вам дорогу», – пробурмотів і хотів відступити. Намагався запанувати над собою, щоб не виявити свого хвилювання. Лиш один крок розділяв їх тепер. Вона не відступила убік, що він міг пройти, лише стояла на тому самому місці, глянули одна одному в вічі. Раптом вона сильно почервоніла, опустила очі і відійшла убік. Її обличчя мало змішаний вираз, та вона всміхалася. Він пройшов повз неї і зупинився, її сумна усмішка зворушила його. Його серце тягнулося до неї, і він вирішив сказати їй щонебудь Ви, певно, часто бували в місті з того часу, тепер мені згадалося, де ви зазвичай рвали квіти у давніші часи, на узгір'ї біля вашого флаштока? Вона повернулась до нього, і він зі здивування побачив, що вона була бліда і схвильована. Чи не захочете прийти до нас увечері? Сказала вона. «Коли взагалі бажаєте з'явитися в нашому товаристві? У нас будуть гості!» Говорила Далі, і її обличчя знову проживіло. «Приїде кілька осіб з міста. Це буде незабаром. Зрештою, я вас тоді повідомлю. Прийдете?» Він не відповів нічого. Це товариство не для нього. Він не належав до постійних відвідувачів замку. Ви не повинні відмовлятись. Вам не буде нудно. Я подбала про це і приготувала вам несподіванку. Пауза. Ви вже нічим не можете мене здивувати, відповів він. Вона закусила губу. Росіяна усмішка знову з'явилася на її личку. Чого ви хочете від мене? Спитала безгучно. «Нічого від вас не хочу, пане Вікторія. Я сидів тут на камені. Хочете, я піду?» «Ах так, я цілий день ходила по кімнатах, а потім прийшла сюди. Я могла піти уздовж потічка іншою дорогою, а тоді не зайшла б сюди. «Ласкава пані, це місце належить вам, а не мені. Я раз погано вчинила щодо вас, Йоганесе. Я хотіла б загладити свою провину, виправити її. Справді, я приготувала вам несподіванку, котра, думаю, тобто, сподіваюсь, порадує вас. Більше нічого не можу сказати. Але дуже вас прошу, цього разу прийдіть до нас. Коли це справить приємність, то я прийду. Прийдете? Так. Дякую вам за вашу вічливість. Коли увійшов у ліс, повернувся і глянув позад себе. Вона сиділа, кошик стояв біля неї. Не пішов додому, лиш блукав туди-сюди уздовж дороги. Тисячі суперечливих думок проносилися в його мозку. «Несподіванка!» Вона сказала це перед миттю, а голос її тремтів. Гаряча і захоплююча втіха охопила його, його серце билося сильно. Ідучи дорогою, відчував, що підіймається над землею. Чи це простий випадок, що сьогодні вона мала жовте вбрання? Поглянув був на її руку, на якій колись блищала каблучка. Тепер її не було. «Мена є година». Випари, що клубочилися над лісом і полями, оточують його, втягує їх подихом. Його груди переповнені ними. Сидить, відкинувшись назад, склавши руки на потилиці, і довго-довго прислухається, як кує зузуля по той бік затоки. Пристрасні співи птахів розливались у повітрі навкруги. І так він ще раз пережив це. Коли вона з'явилась у каменоломні в своєму жовтому вбранні і червоному, як кров капелюсі, вона була схожа на мандрівного метелика, що перелітав з каменя на камінь і зупинився біля нього. «Я не хотіла б перешкоджати вам», – сказала вона і усміхнулась. На її рожевих устах грала усмішка, її обличчя сяяло вона розсипала зорі на своєму шляху. Ніжні блакитні жилки виступили на її шиї, а кілька веснянок під очима надавали теплого забарвлення її обличчю. Вона переживала свою двадцяту весну. Несподіванка! Що вона думає зробити? Може, вона хотіла показати йому його твори, покласти перед ним ті два-три томи й порадувати його тим, що вона їх купила і розрізала... Гляньте, будь ласка, ось вам маленький доказ уваги і ласкавої втіхи. Не гордуйте моїм незначним дарунком. Він зірвався швидко і зупинився. Вікторія поверталася з порожнім кошиком. «Ви зовсім не знайшли квітів?» – запитав він, думаючи про щось інше. «Ні, я їх і не шукала. Я лише там сиділа». Він сказав. «Ах, так. Я згадав, що мені треба ось що сказати. Ви зовсім не повинні думати, що ви мені зробили щось лихе. Вам нічого виправляти. Я не відчуваю потреби якої-небудь розради». «Ні», – відповіла вона і здивовано глянула на нього. Вона думала над цим і дивилася на нього задумано. «Ні, я думала, що тоді...» Я не хотіла, щоб ви завжди гнівилися на мене за те, що сталося. Я зовсім не гніваюся. Вона стояла ще якусь мить, поринувши у свої думки. Раптом стрепанулася. Ну, гаразд, — говорить вона. А мені треба було це знати. Це не справило на вас такого сильного враження. Не говоримо більше про це. Так, облишмо це. «Мої враження так само байдужі вам тепер, як і раніше». «До побачення», – сказала вона, – «ми ще б побачимось». «До побачення», – відповів він. Вони пішли, кожне своєю дорогою. Зупинився й озирнувся. Ось там вона йде. Витягнув руки вперед і зашепотів, говорив писливі слова. «Я не маю гніву до вас. Ні, ні, я люблю вас ще. Я люблю вас. «Вікторія!» – гукнув він. Почула, здригнулася і озирнулась, але пішла далі. Минуло кілька днів. Йоганнес був у великій тривозі. Не працював, не спав, цілими днями блукав лісом – Вийшов на соснови узгір'я, де стояв флагшток замкової хоругви. На круглій вежі замку майоріла хоругва. Дивне хвилювання опонувало його. Гості приїдуть до замку. Готується свято. День був тихий і теплий. Потічок виглядав як жила, що б'ється серед краєвиду, дрімаючого під гарячим сонцем. Параплав сунув, наближаючись до берега, лишаючи за собою віяло білих струманів на поверхні затоки. Чотири екіпажі виїхали із замкового подвір'я і повернули до пристані. Параплав причалив до берега. Кілька чоловіків і дам вийшли на берег і розташувались в екіпажах. Із замку гримнули постріли один за одним. На круглій вежі стояло троє людей, котрі заряджали і стріляли, заряджали і стріляли з мисливських рушниць. Після 21-го пострілу екіпажі в'їхали в замкові ворота. Постріли припинились. Так, у замку готують свято. Гостей привітали хоругвами, що майоріли, і пострілами. В екіпажах сиділо кілька військових, мабуть, серед них був і отон лейтенант. Йоганес зійшов з узгір'я і попрямував додому. Дорогою наздогнав його чоловік із замку і зупинив Той чоловік міс лист у шапці, його послала пана Вікторія. Він повинен принести відповідь. Йоганес з великим хвилюванням прочитав лист, Вікторія запрошувала його в гості писала до нього дуже сердечно і просила прийти. Нехай виконає її прохання, хоч би лише цей раз. Відповідь передасть їй посланець. Дивна, неочікувана радість зустріла його. Кров ударила йому в голову, і він відповів посланцеві, що прийде. Він дякує, він таки зараз прийде. Ось, прошу. Він всунув посланцеві, Смішно багато грошей і побіг додому переодягнутися.